Hátrafordultam, hogy lecsekoljam Andrejt. Nem volt ott. Egy pillanattal, vagy talán egy hosszabb pillanattal azelőtt még ott agonizált a földön. Hörgött, és aceton felhőket eregetett. Most pedig csak a hűlt helyét láttam az ellapult fűben. Gyorsan körbevilágítottam, hiszen elmenni biztos nem tudott. Maximum odébb mászott egy kicsit. Andrei nem volt sehol. Világítottam, amire csak tudtam. Bőszel rángattam a fejem. A fejlámpa nem a legmegfelelőbb eszköz, ha egyszerre kellene világítani mindenfelé. A gyérfűvű kopár lejtőn se fa, se bokor, se Andrei. Egyszerűen nem volt sehol. Andrej! kiáltottam első osztályú hisztériával a hangomban. Természetesen nem érkezett válasz, de azért megpróbáltam újra. Andrej! Kercsel csak szántotta a haját újra, meg újra beletúrt széttárt ujjaival. Andrei! üvöltöttem. Csigaház. Fájó emlékek, amiknek eső utáni illatuk van. Andrei! Andrei! Andrei! Hirtelen futásnak eredtem. Meg kellett találnom. Rettenetes bizonyossággal tudtam, hogy ha nem találom meg, akkor nekem is végem, szakadékba zuhanok. Rohantam a meredek hegyoldalban, mindenütt feketeség, csak a fejlámpa fény a lábja cikázott jobbra-balra. Andrej! Lábdobogást hallottam a hátam mögül, odakaptam a fejem. Mi a futott mögöttem? Cikáhezó fénysugára sötétségben. Ne menjetek el! ordított a kercsel. Ne menjetek el! Gyorsítottam. A mozgás volt a megváltás. Csak egy helyben ne kelljen maradni. Andrei! üvöltettem. bár a pöcsfej érdekelt a legkevésbé. Ürügy kellett a futásra, egy ürügy, hogy haladhassak előre. Előre! Előre! Berovantam a bozótosba, nem érdekelt azt sem, ha össze-vissza a tüskéi. Átverekedtem magam rajta, nem is lassítottam, berovogtam a fák közé. Csupa feketeség volt minden, csak a fatörzsek durva kérge villant fel itt is, ott is a sárga fénysugárban. Kiáltani akartam Andrejnek, de már egy hang sem jött ki a torkomon, összegörnyedtem, nem kaptam levegőt. Izzadság cseppek korzóztak végig az arcomon, éreztem, hogy csurombíz a nyakam és a hátam. Továbbra sem bírtam levegőt venni, sztrájkba lépett a rekeszizmom. Kénytelen voltam legugolni és tenyeremmel a földre támaszkodni. Tűzes spirálok táncoltak a szemem előtt. Csoda, hogy el nem ájultam. Szállalmas állapotomban nagy volt ilyen hirtelen és hosszú sprintet kivágni, de kibírta a szervezetem, egy-két perc után bizonytalanul felegyenesedtem. Sűrű erdőbet körül. Meglepően sűrű. Hogy került ide ennyi fa? Ráadásul feltűnően sok vastag törzs öltött alakot a fényben. Öreg erdőnek kellett lennie nagyon öregnek. A mesék sűrű fekete erdeje, gondoltam. Furcsálni kezdtem, hogy ha mi a mögöttem rohant, akkor miért nem hallok látdogást? Miért nem recennek gajak? Megállt volna a bozótos előtt, amin én átverekedtem magam. Miért nem jön? az eset sem hallottam. Olyan messzire elfutottam volna. Újra elfogott a mozgási kényszer, úgyhogy nekiindultam. Avarba süppött a lábam, de ez az avar tűlevelekkel keveredett. Vegyes erdőben voltam. A fejlámpa fénye egyre sárgább lett. Le fog merülni az elem. Ha itt maradok a sötétben, akkor végem, cikázott át a zavart Megfordultam, talán vissza kellene mennem. Mindenütt fák, csak fák mindenütt, köztük keskeny rések. Már nem tudtam, honnan érkeztem. Nincs más hátra tovább kell mennem, és bízni abban, hogy tulajdonképpen miben is bíztam. Máskor azt mondtam volna, hogy a csodában. Ám azok után, amin keresztül mentünk, a hátam közepére sem kívántam a csodát. Az emberek úgy képzelik, hogy a csoda valami kellemes dolog. Persze van olyan csoda, ami épp jókor jön. De függetlenül attól, hogy segíte a csoda vagy árt, és most valódi kétségbe mondhatatlan, megmagyarázhatatlan csodáról beszélek, mindenképpen darabokra szaggat. Talán nem rögtön, lehet, hogy először örülsz, és nem is gondolsz bele, de a megmagyarázhatatlan az befúrja magát az agyadba, mint egy szó, És pusztításba kezd. Járatokat válj magának, milliméterről milliméterre haladva, míg el nem érkezik a pillanat, amikor beszámíthatóságot szerkezete összeomlik. A csodát csak az űrült viseli el. Vagy aki nem veszi észre. A kétségbe bonthatatlan hatatlan csoda, mindenki mást megöl. Ezért működik úgy az agy, már amikor képes rá, hogy minden mágikus elemet kiretussál az észlet információ tömegből, mielőtt beengedni a tudatba. Enélkül egyetlen napot sem élnél túl. Szóval nem bíztam semmiféle csodában. Egyszerűen csak mentem az orrom után, hiszen más nem is tehettem. Ha akartam volna, sem tudok megállni. Menekültem egy szörnyűség elől, a kóváigás, a zavarodottság, az abszurditás elől. Ilyen helyzetben a világon senki sem állna meg. Tulajdonképpen pont a nyakunkba lihegű abszurdítás miatt vagyunk mind mozgásban. Erről tanított a tribecs, meg a lidércei. Mindenütt tribecs van, Mindenki ismeri, mindenkinek megvannak a magvalidércei, amit amik magukhoz csalogatják, de végül romlásba viszik. Amint látod, elkalandoztam. Nehezen kezdek bele a fináléba. Nem szívesen gondolok rá, és még annál is kevésbé szívesen beszélek róla. Ezek a történések ugyanis már köszönő viszonyban sem voltak a normalitással. Minden ilyen gondolattal, minden mondattal újabb adag töltök az agyamba. De oké, okay. mondom tovább, legalább túl leszek rajta. Egyre sűrűbb lett az erdő. Már nem kiabáltam Andreinek és miának sem. Eszembe sem jutott. Úgy éreztem, csendben kell maradnom. Nem hívhatott fel magadra a hangoskodással a lidércek figyelmét. Egyszer csak kikeveredtem a fák közül, kisebb tér nyílt meg előttem. Végig futtattam rajta jobbról balra a fénysugarat, kis erdei tisztás volt. Az agyam tette, amit tehetett. Igyekezett kiretusálni, ami a rét közepén kirajzolódott. Láttam ugyan, de nem jutott el a tudatomig. Láttam, de nem vettem észre. Az agy elég ügyesen retusálja a csodákat, de van egy gyenge pontja. Szinte minden megmagyarázhatatlan dolgot töröl, feltéve, hogy az csak egy pillanatra jelennék meg a teredben. Ha túl sokáig nézel vagy forgatza az elmédben egy abszurditást, az agy Végül kapitulál. Megnyitja a neuronpályák zsilipjeit, és ellepi tudatodat a fekete árhullám. Megértettem, hogy mit látok. Egy lakókocsi állt a rét közepén. Tökéletesen minden ízében megértettem. Kopott, szögletes lakókocsi téglával kitámasztott kerekekkel. Az oldalán nagy ablak tervezkedett, az ajtó felső részét beürenezték. Ugyanolyan lakókocsi volt, mint amit az expedíció első napján láttunk a Fekete Vár felől a jávoros helyre vezető úton. Beleborsózott a hátam. Pontosan az történt, amitől az agyamba épített robotpilóta meg akart kímélni. Ugyanolyan rét, ugyanolyan lakókocsi. Túl sok volt az egyező részlet. Ugyanaz volt. Felismertem a díszes kilincsről, ami aranyszínben csillant meg a lámpa fényében a lestrapált ajtón. Forogni kezdett velem a világ. Nem egyszerű szédülés vagy rosszulét volt, hanem tényleges elmecsavarodás. Kisebb gondolattornádó. Hol a francban vagyok? Hol a francban vagyok? Rázkódott velem a világ, az egész univerzum. A zsibrica, a tribecs nyugati szegletében van, a fekete vár meg a másik végén, keleten. 18-19 kilométernyire egymástól. Egész nap kelet felé mentünk volna, és nem nyugatnak. Visszatértünk oda, ahonnan indultunk. De hát egy órával, vagy legfeljebb kettővel ezelőtt még a zsibricán voltam. Láttam a csúcskönyvet, megkerestük benne a saját bejegyzésünket. Krajcsovics, Krajcsovics, a tribecs keleti, vagy nyugati végében vagyok. Átszállították volna ide a lakókocsit? Lehetséges ez? hol a francban vagyok? Ha eltévedsz, és nem tudod, hogy hol vagy, az egy kis halál. Kibillánsz, vagy rosszabb esetben kiesel az ismert univerzumból. Összerágyja a zsigereidet, elkap a pánik. Egy kicsit hasonlít a fuldokláshoz. A víz alatti világ idegen, nincs az élethez szükséges oxigén, ezért mindenáron a felszínen akarsz maradni. Ha eltévedsz, és nem tudod, hol vagy, akkor hiányoznak az alapvető koordináták. Ki, hol, mikor. Amikre ugyanolyan szükséged van az élethez, mint az oxigénre. Egyszerűen minden, de minden megkérdőjeleződik. Mindent megteszel, hogy visszacsuszszony az ismert univerzumba, hogy visszaevicskeje a felszínre, az ismert világba, és telesízd magad értelemmel, ésszerűséggel, mert megfulladsz nélküle. Ki, hol, mikor? Tétová járattam a lámpa fényét a lakókocsin, olyan részletet keresve, ami azt bizonyítja, hogy ez nem az amit a fekete vár közelében láttunk. Egy apró repedést, egy pici kis hasadékot, amin keresztül visszacsusszalhatok a beszámíthatóságba, de minden egyezett. Vagy mégsem? megdermettem Van eltérés. Az ablakon túl most el volt húzva a függöny. Három napja még az összes függőny szorosan zárva volt. A nyakamat tenném rá. Függöny elhúzva, ablak kitárva. Már az előbb is el volt húzva, amikor a rétre értem, vagy azóta húzták el. Figyel valaki a lakókocsiból. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Visszarohantam az erdőbe. Nem tudtam, hová futok, nem volt kitűzött irány, egyszerűen csak vitt a lábam, fej test voltam. Be az erdőbe, be az erdőmére. Vigyázz az erdőméjére, nehogy megegyen a lidérc. A leaders meg a vörös csarab. Összecsuklottam a kimerültségtől. Elestem. Nem tudom, hogy elbotlottam-e egy gyökérben, vagy csak kikapcsolt bennem valami. Forgattam a fejem, körülöttem csak erdő, fák tucatjai, százai. Nagyon lehült a levegő. A lámpa fényében láttam a kilélegzett pára felhőt. A fény egyre sárgább és erőtlenebb lett. Kezdett eltűnni. Itt még a fény is eltűnik. Ezen majdnem elnevettem magam, de a derű nem volt tartós. Féltem, hogy egyedül maradok a sötétben. Talpra és a legközelebbi fatörzsbe belekapaszkodva körbe pillantottam. Merre tovább? Nehéz kérdés, ha az ember azt sem tudja, hol van. Az eltévedésnek szintjei vannak, de ez csak az érti meg, aki valóban eltéved. Makroszint? A tribecs keleti vagy nyugati végében vagyok? Mikroszint? Merre induljak, hogy visszataláljak Miához és Dávidhoz? Én mindkét szinten eltévettem, és lényegében néhány további szinten is. Ki, hol, mikor? Elindultam a fák között abba az irányba, amelyik a legismerősebbnek tűnt. Kiabálnom kellett volna Miának, de nem mertem. Nem vonhattam magamra hangosodással a lidércek figyelnét, úgyhogy gyakorlatilag vakon mentem valamerre, Méghozzá szó szerint, mert a fejlámpa már valóban a végét járta. Örök hálám, nagy vezérünk, Dávid, te tapasztalt túrázó, vajon mikor cseréltél benne utoljára elemet? Végeredményben mindegy volt. Amúgy sem láttam semmi említésre méltót. Mindenütt ugyanaz a fekete erdő, fák végtelen sorokban, mozdulatlan csupasz ágak és vastagavar a talpam alatt. Eltért még vagy húsz perc, talán több, talán kevesebb, és a lámpa egy utolsó villalással kilehelte a lelkét. Sötétség telepedett rám. Na, bebaszott. Most már totál bebaszott, szólalt meg optimista énem. álltam a lábamon. Vacoktam a hidegtől, a kimerültségtől és az éjségtől. Erre tett rá, Trivecs, még egy lapáttal. Sötétbe borított. Kb. a legközelebbi fatörzs durva kérgét tudtam kivenni, és nyomokban még néhányat semmi egyebet. Bár napközben szép volt az idő, felhőtlen az ég, a hold mégsem sütött. nyomos sem volt üstös sugarainak az erdőben. Most már a lehető legteljesebben el voltam tévedve, hiszen nem is láttam. Az erdő és a sötétség páros hatásosabb a hatásosabban legfortélyosabb labirintusnál. Megpróbáltam egy irányba haladni, de nem sikerült. Pár lépés után képtelen voltam megállapítani, hogy nem körben járok-e vagy nem fordultam-e vissza. Nem volt tájékozódási pont, amit célba vehettem volna. Mia! Kiáltottam. volt a kétségbeesés. A tájékozódás teljes hiánya és az egyedül a sötétben rosszabb volt, mint az összes Lidérc együttvéve. Gyűjjenek csak ide a hangomra, legalább megvilágítják az utat. Mia! Semmi válasz. Még a saját kiáltásom is visszhangtalanul halt el. Óbégadtam még egy darabig, de be kellett látnom, mi reménytelen. Senki sem volt abban a körben, ahová a hangom elhallatszott. Vagy ha volt is, nem válaszolt. Ahová a hangom elhallatszott, ahová az emberi hang elhallatszik. De hiszem, beszéltünk a túrán ilyesmiről, szóba került lelki szemeim előtt valami piros villant fel, valami fontos, piros a kabátom zsebébe mélyeztettem a kezem, és az újaim kitapogattak egy darabka műanyagot. Egy darabka megváltó műanyagot. Bármit gondoltam is amúgy Andrejről, számomra most ő volt az Isten. Előhúztam a piros sípot. Repedezett ajkam közé illesztettem, és telit belefújtam. Az éles sípszó szikeként hasított a csendbe. Nem csoda, hogy messzebbre száll, mint az emberi hang. Ismét pislákolni kezdett bennem a remény. A három kilométer. Ilyen messzire hall a cigala sípszó. Legalábbis Andrei, mintha ezt mondta volna. Nem emlékeztem pontosan, mert amikor erről beszélt, akkor inkább csak kiröhögtük. De még ha nem is három kilométert mondott, hanem csak kettőt, akkor is reményt ébresztett bennem. Ismét megfújtam. Végül is a hármos sípszó a segítségkérés nemzetközi jele. Fújtam, és csak bírtam, amíg a tüdőm engedte. Amikor meg már nem bírtam, két rét hajolba kapkodtam a levegőt, mint egy sport teljesítmény után, és füleltem. De csak a szívem dübörgését hallottam, és a lassuló fújtatásomat. Nem adom fel, sípulok, amíg bele nem pusztulok. Már éppen újra a számba akartam venni, amikor sírszót hallottam. Valahonnan a hátam mögül. Elállt a lélegzetem. A hangirányába fordultam, újabb sípszó. Rángani kezdett a számszéle, hallottam a saját nevetésem, belefújtam a sípba, de csak egyszer. Azt akartam jelezni, hogy hallottam. Két rövid sípolás volt a válasz. Megindultam, óvatosan lépdeltem, kitartva magam előtt a karomat. Ha most gyalogolok bele egy fába és megsérülök, az elég szar lenne. Néhány szór még megszólalt a síp. Mia, vagy Dávid felfogta, hogy navigálásra van szükségem, különben nem keveredek ki az erdőből. Sőt, talán André sípol, de én már azon sem lepődnék meg. Újabb sípolás. Megdermettem egy mozdulat közepén. Ez a hang nem megkönnyebbülést hozott, éppen ellenkezőleg, mintha Orvul beleindöftek volna egy tört. Tudnélik, hátulról hallatszott. Hogy a francba? hiszen a hangforrása felé haladtam, vaze. Hogy került hirtelen a hátam mögé? Újabb rövid sípolás. Méghozzá abból az irányból, amere mentem. Hosszú sípolás. Ez most hátulról hallatszott, de hangosabban, mintha a sípoló közelebb ért volna hozzám. Mi a franz? De aztán kapcsoltam. Többen is meghallották a csapatból a segítségkérést, és válaszoltak rá, mi a előről, Dávid hátulról, vagy fordítva. Talán még André is magánál van, és ő is fújja a sípját. És akaratlanul is jókora kabarodást okoznak. Rövid sípszó előről, aztán egy hosszabb hátulról. Oké, okay, talán újra összeterelődik a csapat. Harmadik sípszó jobbról. Na meg! Negyedik az ellenkező irányból, aztán egy ötödik előről, de nem onnan, ahonnan az első szólt. Hatodik, hetedik, tizedik. Egyszerűen mindenhonnan sípszó hasogatta a sötétséget. Betöltötte az erdőt, befolyt egyik a másikba. Rettenetes kakofónia alakult ki. Másodpercenként szólaltak meg az újabb és újabb sípok. Több tucat. Hangosabbak és halkabbak, élesebbek és kevésbé átható hangúak. Közelebbiek és távolabbiek. Befogtam a fülem. Minden egyes hang darás fullánkjaként szúródott belém. Dövködte a testemet minden oldalról. Legugoltam, összegubóztam, a fülemre szorított tenyérrel masszíroztam a koponyámat. Az agyam nem állt elő sem természetes, sem természet feletti magyarázattal arról, hogy mi történik körülöttem. Úgy tűnt, nyitva van a szám, és üvöltök, de a sipoló pandemónium elnyomta a kiáltásomat. Sipok tucatjai, százai, vagy talán ezrei. Bevillant az álménybe Andrei különös sípolós videója. Nem kamu volt. De még mennyire, hogy nem kamu. Gugoltam, fájt a kezem, sokáig szorítottam teljes erőmből a fülemre. Megráztam a fejem. Az erdőben ismét csend honult. Nem tudom, mikor szint meg a sípolás. Azt sem tudom, hogy fokozatosan történt-e, vagy egyik pillanatról a másikra. Egyszerűen csak magamhoz tértem, és nem hallottam semmit a saját szívdobogásomon kívül. Valami azonban megváltozott. Fény jelent meg a sötétben. Az erős hang odavonza a lidércet. A távoli fénypont lassan imbolyogva haladt az erdőben, de a mozgása irányát nem tudtam meghatározni. Visszatartottam a lélegzetem. Hűje reakció, mégis ezt tettem. Hang nincs. Az a fő, hogy hang nincs. Még őszép húztam magam. Bekebelezett az idegen valóság térkép. Semmi különöset nem láttam abban, hogy egy lidérc bujkálok. A világ legtermészetesebb dolga volt. A fény megállt, és megvilágította maga körül a fákat. Aztán irányt váltott, és felgyorsult. Növekedett. Közeledett. Összerándultak a zsigereim, megint a pánik kapdosott. Volt valami lebilincselő a fénypont inbolygó mozgásában. Egyszer jobbra, egyszer balra, megint jobbra, megint balra. A lidércek néha a táncukkal tesznek kárta megfigyelőben, egyre közelebb ért. Bénult agyam pedig végre megrázta magát, és munkába lendült. Feltűnt, hogy a fény nem fehér, hanem sárgás. Minél közelebb ért a jelenés, annál tisztában hallottam minden libbenésénél az avar zörgését. Fejlámpa. Ez egy fejlámpa. Engem keres valaki. A pusztulás szimbóluma helyett egyszerűen a menekülésem zálogát láttam a fényben, Vártam egy kicsit, és amikor már biztosra vettem, hogy ez tényleg egy fejlámpás alak, oda kiáltottam. Itt vagyok! A fény megrándult. A lámpa viselője ugyanolyan rémült lehetett, mint én. Itt! Ismételtem. Rám betűdött a fénysugár. Észrevettem, hogy már gyenge, sárga, mint az enyém volt, mielőtt az ellen bemondta volna az unalmast. Te vagy az! Sikkantott fel Mia. Igen. Megindult felém. Rohant, az avar zörgött, a fény vadúr rászkódott. Többet nem is szólhattam. Rám vetette magát, is szorosan átölált. Éreztem a remegését. Szaporán laposan szedte a levegőt. Az összehomlás határán volt akárcsak én. Éjség, hideg, kimerültség, rémület. Érdekesen működik az emberi lélek. Elég egy kis kényelmetlenség valami galiba, és egyszerűen az sem baj, ha néha felszéphattok egy kis port. Ha nagy a gond, barát vagy, talán még heroinistaként is az lennél. Megsimogattam a hátát. Szerettem volna megnyugtatni, eljött azonban neki szegeztem a kérdést. Hallottad? Mit kellett volna hallanom? Értetlenkedett. A sipolást. Nem válaszolt. A jelek szerint tehát nem hallotta. Hogy találtál meg? Próbálkoztam mással. Követtelek. Követett. Nagyobb hülyeséget nem is mondhatott volna. Bolyontam vagy egy órát. Üvöltöttem, sípoltam. De nyilván az ő agyának is megvolt az igénye a rátusálásra. És Dávid? Tudakoltam, bár nyilvánvalóan nem volt teljesen képben. Hol van? Elhúzódott és nem szólt, csak rémült, zavart arckifejezéssel merett rám, mintha nem is értené, mit akarok. Mondani akartam még valamit. Megnyugtatott, hogy emberi lénnyel kommunikálhatok, még ha mi a megállás nélkül remegett és hülyeségeket beszélt is. Épp nyitottam a számat, amikor kétségbe esett kiáltást hallottunk a sötétből. Rövidka hang volt, de annyi félelem és fájdalom szorult bele, hogy a zsigereinkben éreztük. Felismertük. Andrej! Bezsászki megint kiáltott. Beleborzongtunk, szívbe markoló jajszó volt. Az utána beálló csendet még nehezebb volt elviselni. Attól féltem, Mia valami bútaságot csinál. Nem is kellett csalódnom. Túl jól ismertem. Segítenünk kell neki, tört ki belőle. A karomba zártam, nem akartam elengedni, de kitépte magát. Segítenünk kell. Mia, ne bolondasz. Sógtam és jeleztem neki, hogy ő is vegye halkabra a hangját. A hangoskodás vonzza a lidérszeket. Megint úgy nézett rám, mint egy őrültre. Sarkon fordult, és elindult a sötétbe. A fejlámpa már az utolsókat rúgta. alig pár méterre világított. Meginaktam. Legszívesebben ott maradtam volna, de nem akartam miát ismét elveszíteni. Nem a kapcsolatunkra gondolok. Ezzel most nem foglalkoztam. Az egyetlen dolog, ami érdekelt, hogy ne veszítsek el egy ismert emberi lényt az éjszakai erdő közepén. Utána eredtem. Lassan haladtunk, úgy tűnt, hogy visszajutunk a fekete öreg erdőbe. A törzsek robosztusabbak voltak, a fák jóval vénnebbek, combnyi vastagságú gyökerek szövedékében botladoztam. Esküdni mertem volna, hogy hidegebb volt, mint másut, és a levegőben is másféle szakterjenget. Nem tudom pontosan leírni, de ilyen lehet az ősi helyek szaga. a megtorpant, majdnem beleütköztem. Nézd, lehelte. Valami hevert a földön. Egy összevagdosott alaktalan valami. Megijedtem, de kis szemmeregetés után láttam, hogy nem bezsász ki teste. Andrei kabátja, súgta mia. Tényleg, a Konteó hívőn kabátja hevert a zavarban. Az egyik ujja le volt szakítva, a másik cafatokra szabdalva. Világíts körbe, utasítottam. Összerándult. Rossz hatással volt rá a kabát látványa. Körbeforgatta a fejét. A bágyat végig végigfutott a közeli bokrokon, a talajon és néhány göcsörtös fatörzsön. Semmi. Leszámítva a kabát összenyiszált torzóját. – Andrej próbálkozott Mia összeszorult torokkal. – Akkor sem hallotta volna Bezsánszki, ha a közelben van. – De nem szóltam. Minél halkabbak vagyunk, annál jobb. Andrei sorsa nem aggasztott különösebben, magamat viszont annál jobban féltettem. Amúgy sem vennénk, sok használta maga tehetetlen cukrosnak a kóma küszöbén. Kercsel segítsége viszont nem jönne rosszul, feltéve, hogy túl van már a sokkon. Hol van Dávid? Tértem vissza a témához. Mia hevesen hátrafordult, pont a pofámba világított. Hagyd abba! megrémítesz, ripakodott rám. Meglepett a kitörése, de összeszorítottam a fogam, és nem válaszoltam. Egy veszekedés vagy élénke eszmecere most nem vinné előre az ügyünket. Inkább visszanyeltem, amit mondani akartam, pedig most szélszerűbb lett volna kercsel foglalkozni, mint az amúgy is reménytelen a jel Kegyetlenül hangzik, de a mai napig így gondolom. Esetleg szólalt meg, de befejezni nem tudta. Újabb kiáltás hasított a sötétségbe. Ha az előbb úgy tűnt, hogy ki az életéért üvölt, hát most szintet lépett. Nem is egyet. Valahogy így ordíthat az, akit karóba húznak. Nem is emberi kiáltás volt, inkább állati bőgés. Ráadásul abból az irányból hallatszott, ahonnan idejöttünk. De hát Bezsászkéd nem volt ott. Senki sem volt ott. Az ordítást nem csitult, sőt, fokozódott. Megdermettem. Oda nem mentem volna a világ minden sem. Mi a futásnak ered, de pár lépés után megfordult és rám nézett. Nem szólt, csak nézett rám. Adott egy utolsó esét. Kaptam egy utolsó esét. Nem etintettem. Kizárt. Arcizma sem rezdült. Csak megfordult, és elnyelte a feketeség. Ekkor vesztettem el végérvényesen. Minden egyes sejtemben éreztem, de semmit sem tehettem ellene. Úgy különösen nem, ha ehhez követnem kellene a sikoltozó Bezsászkihoz. Ott maradtam, és hagytam, hogy menjen egyedül. Sötétség vett körül, vártam, mi lesz. Andrei még üvöltött egy ideig, aztán már valószínűleg nem bírták a hangszálai. Kegyetlen csend borult rám, de nem tartott sokáig. Újabb kiáltást hallottam. Csak hogy azután nem Bezsászki sikított. Hanem mia. Előbb a rémülettől, utána már fájdalom is volt a jajgatásában. Oda kellett volna rohannom, nagyon akartam, semmit sem akartam jobban, de maradtam. Nem mozdultam. Meg sem mozdultam, bazd meg. Vérfagyasztó üvöltött. Eltartok, hogy egy percig és én közben szafatokra harabdáltam az ajkomat. Amikor elhallgatott, sírva fakadtam. Nem tudom, mennyi ideig zogoghattam, de segített. Az órák alatt felgyűlőmlet ideg feszültség felszabadult, feloldódott. A felfeltörő zokogás elmúltával valamennyire összeszedtem magam. A sírás kitisztította az elmémet, már a lehetőségekhez mérten. könnyűnek éreztem magam, mintha súlytalanul lebegnék a föld felett. A hangokat már jó ideje nem hallottam az erdőből. Felegyenesedtem, és óvatosan elindultam. Megembereltem magam. Sosem hittem volna, hogy ilyesmire rászállom magam. Ez most nevetségesen hangzik, de te nem voltál az én helyemben. Minden egyes lépés arra felé, ahol nemrég még Mia és Andrei ordított, egy kis világcsúcs volt. Amennyire lehetett próbáltam nesztelenül lépdelni, kitartva a karomat, hogy neki ne menjek egy fának. Lassan lépésenként haladtam. Gyenge fényre lettem figyelmes a fák között. Először azt hittem, csak képzelődöm. Hunyarítottam, megráztam a fejem, megdörzsöltem a fáradt szemem. Ott volt a fény. Megálltam, és gondolkodtam, mi legyen. A fény pusztulást és menekülést is jelenthet. Hiszen fényforrás nélkül még órákat kell töltenem a sötétben. Ha nem mozdulok, végezhet velem a hideg, a kimerültség és a kínzó éjség. Ha elkezdek bolyangani a sötétben, talán még beljebb keveredem a hegyekbe, vagy belezuhanok egy szakadékba, régi pincébe. Bárhol legyek is, mégiscsak itt van valahol a közelben a lakókocsi és a kitaposott ösvény. Ezek pedig a civilizáció nyomai. Ha elindulok... Szóval tettem egy újabb lépést. Segíteni akartam miának és egyúttal meg akartam menekülni. Vagy talán fordítva, előbb megmenekülni, és aztán segíteni neki. Feltéve, hogy van még segítség. Csend volt. Teljes csend. Lépdeltem a fényforrás felé. A közelében hosszú árnyékokat vetettek a fatörzsek és a bokrok. Nem hideg, fehér fény volt, hanem sárgásan, bágyottan világított. Mi a fejlámpája?